У сусідній кімнаті є ще одне. Я на власні очі бачив, як Дживс його застелив. Наймовірніше, воно призначалося для мене, але я ж знаю, який ти щедрий господар, тож вирішив заселитися сюди. «Послухай, Берті», – сказав він, явно втомлений від дискусії на тему ліжка. «Я бачу світло». «Нічого дивного. Вже третя ранку, ось-ось почне світати». Я висловився фігурально дубино. Я хотів сказати, що для мене з'явилася надія щодо Мері Берджес. «Присядь, я тобі зараз усе розкажу». «Не сяду. Я йду спати». «Перш за все», – сказав Бінго, підкладаючи під спину подушку і закурюючи сигару з мого порцигара на столі, «треба ще раз віддати належне генію Дживса. Новий Соломон! Я був на межі поразки, коли звернувся до нього за допомогою». «А тепер завдяки йому веду з великим відривом. Кажу це після тверезого і неупередженого аналізу. Як ти знаєш, він порадив мені відновити позиції за допомогою добрих справ. Берті старий, за відчуттям, сказав Бінго. За останні два тижні я догождав такій кількості стражденних, що якби в мене був брат і мене попросили втішити його на смертному ложі, клянусь, я би прибив його цеглиною». Втім, як би важко це мені не давалося, наш план спрацював бездоганно. Тижня не минуло, і вона пом'якшилася. Знову почала кивати мені на вулиці, і усе таке. Два дні тому, коли ми випадково зустрілися біля їхнього будинку, вона мені посміхнулася, такою, знаєш, слабкою янгольською посмішкою. А вчора, пам'ятаєш того священника Вінгама, того носатого парубка? Звісно, пам'ятаю. Твого суперника. Суперника? Бінго здивовано підняв брови. Ну, можливо, колись його можна було назвати моїм суперником, і то з великим перебільшенням. Ось як, спитав я, роздратований його огидним самовдоволенням. Якщо хочеш знати, зовсім нещодавно в Бику і Коні, в Твінгу та й у сусідніх селах аж до Нижнього Бінглі давали сім до одного, що ти програєш. Бінго здригнувся всім тілом, густо посипавши ковдру пополом від цигари. Ставки. прохрипів він. Ставки. Ти й хочеш сказати, що вони укладають парі на найсокровеніше, на святе почуття. Прокляття. Невже люди настільки втратили сором і для них уже немає нічого святого? Виходить, ніщо в світі вже не вільне від посягань їхньої огидної, тваринної жадібності. Послухай. – задумливо сказав Бінго. – А може і мені взяти участь? – Сім до одного. Нічого собі. І хто пропонує таку ціну? Втім, краще не варто. Можуть хибно витлумачити. – Ти, бачу, зовсім упевнений у перемозі, – сказав я. – Мені здавалося, що Вінгем… – Він мені більше не страшний, – сказав Бінго. – Якраз збирався тобі розповісти. Вінгем захворів на свинку і вибув з гри як мінімум на місяць. Але це ще не все. Він мав ставити в твінгу шкільну різдвяну виставу, а тепер це доручили мені. Учора ввечері я зайшов до старого гепенстола і підписав контракт. Ти розумієш, що це для мене означає? Цілих три тижні я буду в центрі тутешнього культурного життя, а потім мене чекає нечуваний тріумф під час прем'єри. Усі дивитимуться на мене з повагою, підлещуватимуться і усе таке. Уявляєш, як це справить враження на Мері? Вона побачить, що я здатен працювати. Що в мені приховано безліч чеснот. Що я не легковажний метелик, як вона думала раніше. А зрозумів, зрозумів. Можеш не продовжувати. У сільській глушині, Берті, різдвяна вистава дуже важлива подія. Старий гепенстол зараз тільки цим зайнятий. Зі всієї округи злетяться місцеві шишки. Буде сам Сквайер із родиною. «Берті, друже, це мій зоряний час, і я його не опущу». «Погано, звісно, що я не брав участь у цьому з самого початку. Ти не повіриш, цей тупий священник начисто позбавлений уяви. Вибрав для постановки якусь критинську казку із старої дитячої книжки столітньої давнини. А натяку на жарт, ні грама гумору. Змінювати п'єсу вже пізно, але я принаймні додам гостроти». Впишу кумедні репліки та смішні діалоги. Сподіваюся, це трохи оживить її. Ти ж ніколи нічого не писав. Коли я сказав «впишу», я мав на увазі...